Вона ж допомагала йому та його сім'ї садити й викопувати картоплю, навіть полоти город. Звісно, зв'язок між ними не можна було довго приховувати, тим більше, що дружиною директора, а за сумісництвом фізика і математика, була та сама Софія Петрівна. Спершу вона влаштувала чоловікові скандал, потім і рябі англічанці. Але що була зажоржена чотири роки старшою, то панічно боялася – аби її не покинув з дітьми і не пішов жити з цією лярвою. Тепер при дефіциті вчителів не й аморалкою настрашиш. Тім тільки молодша їхня донька Валерія, що була школяркою, ходила у вулицю в 10 клас, а двоє інших уже поїхали до міста. Син закінчував університет, а дочка торгувала на ринку і вже мала другого чоловіка. Отож, Софія Петрівна змирилася, а минулого року сама запропонувала Зіночці квартирувати у них. Тім, зруч... зустрічалися Георгій і Зіна в тому самому класі. Спрацьовували чи то звичка, чи вироблений рефлекс. «Чого вам?» – спитала Івана Зінаїда Антонівна. А що він мовчав, відвела в куток коридору, вважаючи, що це єдиний чоловік з обличчям удава певне соромиця. «Навчіть мене американської мови», – сказав там Іван. «Ви хочете сказати англійської?» – уточнила Зінаїда Антонівна. «Ні, тої, що в Америці балакають», – сказав Іван. «Там розмовляють англійською», – трохи дратуючись сказала Зінаїда Антонівна. «Правда з деякими відхиленнями від класичної англійської мови. Декотрі лінгвісти вважають навіть американський варіант англійської вже окремою мовою». Але я так не вважаю. Для чого я йому це пояснюю, подумала вона. Чоловік перед нею стояв і кліпав очима. Типовий Даун. Хоча ні. Щось у його обличчі є від блаженного, який давні художники зображали на папертях церков. І щось є від малої дитини, яка заблукала в незнайомому місці і боїться у чужої тітки спитати дорогу. А тут чоловік перед нею мав засунути пальця до рота і почати його смоктати. «Що мені вважається?» – подумала ледь дратівливо Зінаїда Антонівна. «Навчіть мене!» – Іван уже подивився прохально і не змигнув. «Я вам платитиму, а якщо треба, то щось по хазяйству зроблю». «У мене немає господарства», – сказала Зінаїда Антонівна і поцікавилася. «Ви вивчали англійську в школі?» Іван закліпав ще дужче, ніж на подвір'ї перед учнями. Він з останніх сил стримувався, аби не заплакати. Я не вчився, але я. то що ви хочете? Я пойнятливий, присяй бо. Іван скупив учительку за руку. Мені вельми тре. Щось завадило їй відмовити. Може, це кліпання, жалісливий прохальний погляд. Убогим гріх відмовляти, подумала Зінаїда Антонівна, йому самому швидко набридне. Та Іванові не набридло. Він виявився надивотямущим учнем. Англійською читати не вмів і не міг навчитись. Але на люту запам'ятовував англійські слова. Повторював їх, дивувався, що деякі схожі на наші. Муті, мама, папер, папір. Із задоволенням повторював ці слова. Тепер до двох сеансів кохання – Щотижня у Зінаїди Антонівни були ще й два дивні уроки. Найбільше ж Іван здивував на другому чи третьому, коли вона підвищила на нього голос. І він попросив, попросив її, свою вчительку, коли битиме, не бити по носі, бо може піти кров, тоді її важко спинити, і не бити ногами, бо він теж цього боїться. А... Палускою чи рукою по лицю, по головешці або плечах можна. Хай, він навіть сам лічитиме ті вдари, а як вельми заболить, попросить спинитися. Іване Миколаєвичу, та як ви могли подумати, що я вас битиму? – оборилась Зінаїда Антонівна. Іван опустив голову, а тоді підвів, глянув сумно, але й водночас переречено покірно. Чого ти, мовляв, не розумієш? Чи тільки б'ються? Хто тобі таке сказав? Я ніколи нікого не била. Мене били. Коли? Колись? У школи. У нашій? Ти ж казав, що не вчився. У школи далеко. Зінаїда Антонівна не стала розпитувати. Здогадалася. Цей чоловік, напевне, вчився у спецшколі. Так воно й було. Івана спочатку мати, тоді вже його батько повіявся у світи, віддала до їхньої звичайної сільської школи. Та вже після першого півріччя Вчителі чесно сказали, що вчитися він не може. Він не запам'ятовує, як слід нічого, і букви не може писати. Серед уроку може встати і піти кудись собі. А то піднявся, пішов у куток і став прямо в класі справляти малу нужду. Мати було взяла бити і сварити сина, та швидко збагнула, що цим не заратиш. Наприкінці літа відвезли Івана до спецшколи в місті неподаліко Луцька, куди отримали направлення в районі. Та коли Івана забрали на канікули, після першої чверті першого класу, він дивився зацькованим фовченням, майже нічого не говорив і час від часу починав плакати. Даремно мати розпитувала його про школу, коли ж узялася мити і жахнулася. Все маленьке тільце було в сінцях. а як настав час відправлятись назад, Іван вчепився за лавку і закричав «Не поїду». І він кричав і ридав так, що мати панаска і собі заплакала і вирішила, що не віддасть сина, до цієї осоружної школи. Хай там що. Її ще викликали кілька разів до сільради, приходив її дільничий, та бона скавперлась. Не віддам. Не стала нічого пояснювати, тільки кричала, що з неї, ну дитини зроблять ще більшу каліку. На неї зрештою махнули рукою. Іван же тільки через кілька місяців скупо сказав. «Хлопці били, читалі били». Так він і лишився без будь-якої освіти, хоча читати вмів і любив. Підручники, художні книжки, які лишилися від батька, газету, районну обласну, який мати віддавна переплачувала. Охочі розказував про прочитане мамі, сестрі, сусідам і в барах. Часом його розповіді викликали сміх, так він переказував прочитане – а ще мав дивну пристасть це на світі рахувати й перераховувати, всі предметі в хаті і на подвір'ї, книжки на горищі, дерева у своєму сусідніх садах, і навіть хати в їхньому селі. А на початку літа, коли вже посадили город, задумав перерахувати всіх мешканців кукурічок. Для цього він обрав спочатку найпростіший спосіб хотів заходити до кожної хати і питати, скільки живе людей. Але потім зментикував, що цього робити не варто. Останнім часом Іван боявся сміху себе. Сміх із вуст інших здавалось, здавлює йому горло, давив груди. Такого раніше не було. Коли з нього сміялися, Іван починав задихатися. Хапав повітря, як виконана берегриба, шукав слова і не міг знайти. Щось душило його зсередини, а потім здавалось, що хтось невідомий душить за шию. Іван обрав перевірений шлях. Він бо знав, у чиїй хаті, скільки живе людей. Ходив, устромляв біля хати палоску, щоб не збитись, і подумки, ворушучи губами, пригадував скільки людей мешкає у цій хаті. От у Гавчаків четверо, у директора школи троє, а з його вчителькою Зінаїдою теж четверо, у Петра Большака п'ятеро, у Людина цілих восьмеро, тільки дітей. А от плющиха теперка, як і ще кілька жінок, сама живе. Ой, сило, моє село, думає Іван.